Thank <music> you. A és a WWW Civiradió Fontún. A műsort vezetik és szerkesztik Görög Mária és Krauszti Vandar. Gondolom, hogy nincs olyan téma, mint a koronavírus, amivel mindenki reggel estig foglalkozna, és nincs annyi hír, meg nincs annyi fars sem, amit ezzel kapcsolatban hallunk. Gyakorlatilag túlélőként és amatőr vírus átélőként az ember nem tudja, hogy mik azok a hírek, amiket érdemes komolyan venni, és éppen ezért kerestük meg dr. Balkányi Lászlót, akinek... Már 12 éves tapasztalata van abban, hogy vírusokkal foglalkozon szeretettel köszöntenek. Rögtön egy kicsit helyes bütsek, hiszen én magam nem vírusokkal foglalkozom, de valóban 12 év, 8 hónapot dolgoztam abban a bizonyos ICBC-ben, az Európai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központban, Stockholmban, amiről most sokat hallani a hírekben. Ennek az intézetnek a feladata az, hogy az Európai Uniót, a tagországokat segítse a különböző fertőző betegségek megelőzésében, illetve hát ha már megelőzni nem lehetett, mint a mostani járvány, akkor az ellene való küzdelemben. Úgyhogy én magam orvos vagyok, de orvosi tudásmérnökként pont azt kellett segítsem, hogy ott a különböző szakmák, így például a virológusok, a járványtannal foglalkozók, a klinikusok egymásra találjanak egy-egy fertőző betegség kapcsán, egy-egy járvány kapcsán, és ezt jól összetudják tenni, amit tudnak a virágról, amit tudnak a területről, és abból valami értelmes következtetéseket vonjanak le. Úgyhogy itt a kicsit a határokat így, így jelölném meg, hogy talán ebben tudok segíteni, hogy hogyan értelmezhetőek ezek a tudások, ezek az ismeretek, ezek a hírek. Ezt ebben valóban van némi tapasztalatom. Nyilván minden vírus más és más Látjuk, hogy egyrészt azt mondják, hogy ez a vírus ez jóval gyengébb, mint a más típusú koronavírusok, másrészt pedig egy jóval nagyobb világméretű epidémiát okozott, és mindannyian látjuk, hogy körbe-körbe jár a világban. Most a legújabb hír, amit éppen tegnap este olvastam, hogy visszaért Kínába a vírus, tehát gyakorlatilag elindult egyfajta újrafertőződés. Milyen vírusról beszélünk konkrétan? Miért pont a gyengesége okozza ezt a fajta nagyon erőteljes világkörüli útját? Hát azt hiszem, hogy itt is egy kicsit tágabbra kell vegyük a nézőpontunkat, hogy megértsük a koronavírusokat. A koronavírusból sokféle van. Tehát egyáltalán nem hívva az, hogy ez a koronavírus, ez gyengébb lenne, mint a többi. Vannak A gyenge alatt azt érthetjük, hogy több és súlyosabb megbetegedést mm -hmm. okoz, vagy kevesebb és kevésbé súlyos megbetegedést. Vannak olyan koronavírusok, amelyek Sokkal elterjedtebbek, és abba azok közé a vírusok közé tartoznak, amik sok évek óta velünk keringenek, és évente okozzák ezeket a náthaszerű influenza-szerű megbetegedéseket. Velük együtt élünk, olyan értelemben gyengébbek, kettős idézőjelet tennék ki, hogy nem okoznak súlyos betegségeket, nem okoznak halált, ők velünk vannak. Van aztán két olyan koronavírus, ami Látványos járványt okozott a SARS sok évvel ezelőtt, 2023, és a MERS, ami az elmúlt évvel talán 2012-ben kezdődött. Ezek valóban, ha úgy tetszik, erősebbek, hiszen többen halnak meg azok közül, jóval többen halnak meg, mint, mint a mostani vírus okozta a megbetegedésekben, betegségekben. Ezek közül az egyik, az szintén Kínából indult, emlékeim szerint, a MERS pedig talán közel-kelet vagy közép-kelet, hogy kell ma ezt mondani, szaud például egy igen komoly hely, ahonnan sokakat jelentettek. A, a különbség úgy van, hogy a MERS is, meg a SARS is viszonylag kevésbé volt fertőző, de viszonylag több embert betegített meg nagyon. Mi jelent ez? Ez a több ember hamarabb került kórházba ellenőrzött körülmények közé nem adta tovább a betegséget. Egyikből sem lett nagy világjárvány. A mostani vírus ő valószínűleg sokkal-sokkal több enyhe megbetegedést okoz, vagy akár tünetmentesen átvészelt fertőzést, mint ez a másik két koronavírus. Ezért tudott elterjedni. És bár nagyon ijesztőek a számok, de relatíve sokkal kevesebben halnak meg, mint ebben a másik két koronavírusban, amiről korábban beszéltem a MERS és a SARS fertőzésekben. Amihez még lehet hasonlítani, mert hasonló betegségeket és hasonló következményeket okoz, és sokan így is fogták fel le, az az influenza járványok, az influenza vírusok uh -huh. a tömeges megbetegedések, az viszont elég biztosnak látszik, hogy az influenzához képest sokszoros a halálozás, ami még mindig nem nagyon sok, tehát nagyon, nagyon fontos látni, hogy nincs arról szó, hogy mind meghalunk. Ugye ez az apokaliptikus vízió, ami, ami az emberek fejében megfordul, ez, ennek nincs semmiféle alapja. Ettől függetlenül ez egy súlyos járvány és ha belegondolunk abba, hogy az influenza járványok, amit észrevétlenül mennek át szinte a fejünk fölött, évente a világban körülbelül 100-200 ezer halálesetet okoznak, és Magyarországon is, a valahol a sok ezres, tízezres méretet öltik, akkor egy még tízszer súlyosabb betegség is idézőjelben csak 1-2 millió halottal jár világszerte. Ez nagyon idézőjelben mondom, és ez borzalmas, és sok sok halálesek, de relatíve mégis azokhoz, azoknak a számához képest, akik betegek lesznek, kevés. Nagyon jó kísérleti helyként, vagy helyzetként működött a Diamond Princess nevű hajó, ami kikötött Japánban, aztán nem engedték kiszállni az utasokat, tehát gyakorlatilag egy, egy ilyen laborként szolgált arra, hogy mi történik, ha összezárunk uh -huh. bel 4000 embert. A 4000 ember közül elég sokan idősek, akik ezeken a, ezen a hajózáson részt vettek, és úgy ö, látszik, hogy itt körülbelül ez az az egy hely, ahol pontosan meg lehetett számolni, hogy hányan vannak ott, hányan lettek betegek, hányan lettek súlyosan betegek, hányan haltak meg. És ezen a hajón az történt, hogy ebből a körülbelül majdnem négyezer emberből 701 néhányan lettek betegek, és összesen heten haltak meg, tehát ez 9000 lép körüli uh, halálozást jelentett a betegek közül, nem a hajón lévők közül. Tehát lehet látni, hogy bár nagyon ijesztőek a számok, amivel minden nap bombáz bennünket a sajtó, uh, és a, a, bár, bárhol kapcsolódunk föl a világba az interneten, a nyomtatott írott um, sajtóban, a tévében, a rádióban ez ömlik, tehát mégis ez talán egy kicsit segít helyére tenni, hogy mi, mi történik majd. Ezek már nagyjából befejezett számok, ugye a Diamond Princess-ről elengedték az utasokat, de követik, hogy mi történt velük. Most már nagyon sok napja a halálozási szám nem nőtt, tehát uh -huh. azt, többen nem fognak meghalni. Súlyos esetek, kezelt esetek még mindig vannak. Uh -huh. Tehát aki súlyosan megbetegszik, az hosszan beteg, felől nincsen kétség. És hát emiatt van az, hogy nagyon el tudja használni egy adott országnak az ilyen jellegű kapacitásait, amiről itt szintén sok szó esik a rádióban, tévében, az interneten, hogy lesz-e elegendő intenzívány, lesz-e elegendő lélegeztetőgép, de főleg orvos, aki nővér, egészségügyi szakszemélyzet, aki átsegítse a betegeket ezen a hát súlyos idő és hosszan elnyúló időszakon. És hát itt, itt, itt lesznek gondok, vannak gondok már Olaszországban. Például látványosan, és hát máshol is. Volt Hubei-ben Kínában is, nem tudtak mindenkit ellátni már, mert egyszerűen egy adott időpillanatban túl sok volt a súlyos eset. Ugye a sajtóban is folyamatosan látjuk azokat a grafikonokat, amik tulajdonképpen azt mutatják, hogy ha hagyjuk a járványt, hirtelen felfutni, akkor gyorsan sok ember megfertőződik utána, viszonylag gyorsan véget is ér a járvány, és nyilván azért, hogy minél kevesebben halljanak meg, minél jobban tudjon az rendszer alkalmazkodni, ezért van szükség ezekre a korlátozó intézkedésekre, amiket hát úgy tűnik, hogy kultúrától, néptől, embertől, függő habitussal betartanak, vagy nem tartanak be az emberek. Mi a megfelelő hozzáállás egyrészt, másrészt pedig ezek a grafikunok valóban kétféle döntést takarnak, vagy tulajdonképpen azért nincs is igazán döntési lehetőségünk, mert nem nagyon van olyan kultúra a ma világon, amelyik azt mondja, hogy hát akkor inkább gyorsan legyünk túl rajta, nem mindegy, hogy hányan halnak bele. Hát a grafikonok nagyon szépek, és valóban a lényeget mutatják, de ha mögéjük tesszük a számokat, akkor az egy kicsit kihozanítós, ez megtörtént az elmúlt napokban, hiszen amikor ez a modell előkerült, akkor sokan és hozzáértő emberek kezdtek mögé rakni számokat. És az derült ki, hogy ez az ellaposítás dolog önmagában nem csodaszer. Uh -huh. Ez, ez abból adódik, hogy valójában az a kapacitás, ami rendelkezés áll a súlyos betegek kezelésére még a leggazdagabb országokban is messze elégtelen. Tehát simán csak önmagában az ellapítás az akkor működne, hogyha öt évre elhúznak a járványt, akkor nem lógnak ki. Most mondtam egy számot, de ez változik a különböző modellekben. De mindesetre sok évre kellene elhúzni a járványt ahhoz, hogy a görbe tetején elógjon ki az elláthatatlanok közül. Úgyhogy itt valamiféle kompromisszumra lesz szükség. Leginkább arra lenne szükség, hogy minél több terjedési vonalat vonalat elvágjunk, és a legértelmesebb magatartás az otthonülés mindenki részéről, aki ezt megteheti, anélkül, hogy egy társadalom működő, tudok csak ilyen szép szavakat mondani, szövete fölhasadozna, aki csak teheti, maradjon otthon, mert minden, el, minden meg nem fertőzött ember az egy ilyen fertőzési szálnak a végét jelenti. Híres a, ez a korai 31-es eset az a bizonyos, hölgy, aki valami szektának volt a tagja, és 1600 kontaktot kellett végigjárnia a kontakt követő csapatnak, hogy tisztába legyenek azzal, hogy hova, merre mehetett tovább a betegség. Tehát vannak ilyen szuper terjesztők. Vannak most már matematikai modellek, amik ezeket a skálafüggel hálózatokat használják, ami jobban mutatja azt a furcsa, szerű mintázatot, terjedést, ami abból adódik, hogy van, lehet néhány ember ilyen szuperterjesztő, aki sokkal többeket fertőz meg. Na, azoknak kéne otthonulni, persze honnan tudjuk, hogy ő volt a szuperterjesztő, majd ő később maga, tudjuk van, mert... meg. Meg ő maga egy idő előtt nem tudja, ami nem kénekel. Persze, tehát ez némileg butaság, amit mondtam, kb. olyan, mint amikor Danovertás kérdezte meg, hogy miért nem az ön remek forgat kellett azt az 50 másikat, ugye? Ez körülbelül egy ilyen okoskodás volt, amit az előbb előadtam. De mivel tudjuk, hogy ez a helyzet, hogy ilyen módon terjed, ilyen, tehát nem egyenletesen fertőz meg mindenki átlagosan két és fél másik embert, amit aztán a statisztikával meg tudunk fogni, hanem ilyen ugrásszerűen van, aki senkit, és van, aki meg sokat. Ezért az általános és egyetlen értelmes magatartás, hogy egyszerűen mindenki, aki csak megteheti, otthon marad, körülbelül egy-két-három hétre, mert akkor meg tudjuk szakítani ezeket a láncokat. Nagyon nagyon hangsúlyozottan azt gondolom, hogy nem is annyira az országhatárok lezárása és ez a kétségbeesett és, és fanatikus elzárkózás, hogy amit minden sok ország megtesz, és mi zárkózzunk be, mi csukjuk le a határokat, mi ne engedjünk be senkit, aki idegen. Ezen már túl vagyunk. A járvány elterjedt a világon. Nem, nem arról van szó, hogy határokat kéne ezen, és lassan ennek semmi értelme nincsen már, hiszen mindenhol ott van a vírus, hanem egyszerűen mindenki maradjon otthon. Ez, ez a számomra levonható tanulság abból a sok-sok cikk közül az, azokat, amiket én el tudtam olvasni. Éppen most néztem meg a, az én volt munkahelyem, ahol járvány idézőjelben, ezt így hívják, nem is idézőjelben így hívják, hogy járványügyi hírszerzéssel, Foglalkozik, Epidemic Intelligence. Csak hát a mi James Bondjaink azok nem pisztollyal járják a világot és lelövik az ellenkéneket, hanem gépe, hát, gépek előtt ülnek. Uh -huh, Na az egy, egy James Bondot, ugye, Európából? Igen, hogy ne, igen. Hogy hanem szoftveres eszközök, számtogépes eszközöket, programokat használnak, például egy olyan crawler programot, a Mediciszt, ami nyilvános, hiszen Európai Uniós köz, pénzből, közpénzből készült, uh -huh. mindannyian használhatjuk ez a Medisiz, ami 60 valahány nyelven figyeli a világ összes mm. elektronikus médiáját, és kiszedi belőle a koronavírusos híreket, most bármit, mm -hmm. amit akarunk keresni. No, például ezen az, ezen az eszközön lehet látni, hogy most már ott tartunk, hogy naponta, naponta kb. 200 ezer olyan cikk jelenik meg, amelyek a koronavírussal foglalkozik. Most a sajtóról beszélek, tehát nem a hmm. tudományos közleményekről. A tudományos közleményeknél is lehet elég jól követni a hmm. medahív meg a google Scholaron. ott 2000, amióta megjelent a járvány, tehát 2020 eleje óta 1600 fölött van. volt tegnap a megjelent cikkek száma, mára ez 1900 lett. Tehát valami hihetetlen mennyiségű, és rengeteg sztadi hmm. van folyamatban. Hihetetlen mennyiségű információ van. Hát csak az ember ezekből az információkból valós információkat kiszedni, mert ugye, hogyha naponta 200 információs forrással rendelkezünk, akkor elképzelhető, hogy amit ez a gyűjtemény összegyűjt, az igyekszik azért a valós információs forrásokból gyűjteni, és akkor körülbelül még háromszor, négyszer ennyi az, ami a, a fake news, ami tulajdonképpen különféle spekulációk, meditáljunk rá, nem tudom én, ígyunggyulladást gyárt lószereket, szóval... Hogy... Ezeket jót nevethetnénk, ha nem lenne ilyen komoly a helyzet, mert, mert egyszerűen tényleg nevetségesek valóban. Én azt hiszem, hogy, és ez unalmas lesz, amit mondok, és szürke, de nézzük a hivatalos forrásokat. Mivel nekik is az, az érdekük, hogy minél hamarabb meg szűnjön a járvány, nem fognak semmit eltitkolni. Gyakorlatilag azt látjuk, hogy úgy kéne saját magunkhoz viszonyulunk, mint hogyha potenciális szuperterjesztők lennénk, és lezárnunk saját magunkat, amennyire csak lehet. Nagyon jó mondás. Ez, ez összefoglalta én hosszú tirádámat. Ezt kell tenni. Azt is látjuk, hogy Magyarországon is meghoznak folyamatosan újabb és újabb intézkedéseket. Szlovákia talán itt a környezetünkben az az ország, ahol nagyon gyorsan Péter Pellegrini elrendelte az iskolák bezárását, városokat zárnak le, a karanténokat, és ott látjuk, hogy folyamatosan kiadják a, a statisztikákat is, és azt hiszem, hogy talán tegnap vagy tegnap előtt mondta, mondták be, hogy 58 nap múlva számítanak arra, hogy el fogják érni a csúcsot. Ez azt jelenti, hogy nyilván ők is különféle számításokat végeztek, körülbelül 24 ezer emberre számítanak a mostani statisztikák szerint. Ugye ez egy 5 milliós ország. Tekinthetünk úgy erre, mint hogyha, hát mi is meghoztuk egy kis késlekedéssel, mint ezeket a számokat megduplázva Magyarország statisztikái is majd hasonlóak lesznek? hogy 58 nap múlva mondjuk egy olyan 50 ezer emberrel számolhatunk fertőzöttként? Nagyon jó lenne, ha én olyan okos lennék, hogy erre választ tudjak <gül> adni. Ha megkérdezi mással a gut feelinget, szóval, hogy mit a zsigeri érzésemet, <gül> akkor azt hiszem, hogy nem, hogy több lesz ennél. Én azt gondolom, hogy jóval több lesz ennél. Náluk is, nálunk is. Nem tudom ezt semmiféle tényekkel alátámasztani, inkább csak a bennem kialakult, kialakult képpel, ami a részben a korábbi járványok adatairól, a görbék meredegségéből, ami az egyes országokban van, leolvasható. Azt hiszem, hogy, hogy sok fertőzött lesz és sok beteg lesz. Mivel a mechanizmus, az átadás annyira hasonló az influenzához, és ott is ilyen százezeres számok vannak minden évben, jó, hát rendben van, arra nem figyelünk, meg akkor nem állítják le a félországot, csak hogy már a mag el van vetve, azt hiszem. Tehát nem, nem tudok okosat mondani, le kell ülni és figyelni, az adatok árulkodnak. Nagyon izgalmas, hogy mi lesz Olaszországban, tegnap egy megnövekedett eset számolt, volt, de már négy nap óta tetőzni látszott, a gyorsulás megállt. Tehát lesz még ott is nagyon sok beteg, tízszer ennyi de nagyon fontos, hogy nem gyorsul a, a növekedés tovább. Tehát itt ugye az exponenciális növekedés van, az egy szakaszban exponenciálisnak látszó növekedés van. Pont erről jelent meg ma egy sztadja, hogy ez valójában nem exponenciális, hanem egy ilyen fraktálszerű valami, aminek bizonyos szakaszai úgy ö, látszódnak. de fraktálszerű mintázata van inkább. Úgyhogy... Figyelnünk kell, ha az olasz adatokban látszik már ez a megállása a gyorsulásnak, az majd arra segít nekünk valamiféle jóslást tenni, hogy milyen gyorsan várható a lassulás. <gül> Na hát ezt jól megmondtam. Egyébként az, hogy látjuk, hogy ennek ilyen fraktálszerű mintázata van, az segít minket a védekezésben, mert akkor ezek szerint ismerünk már egy olyan szempontot, amit eddig nem ismertünk a terjedésben. Nem, ez ismert volt korábban is, tehát a semmi padonat új ismeretetben nincsen, és a, a viselkedésre nincs semmiféle következménye. A viselkedés az, az hogy üljünk otthon. Tehát azon semmi nem változtak. A modellek azért jók, mert ahogy halad előre az idő, egyre pontosabb becsléseket tehetünk, hogy hogy jövünk majd ki az egész dologból. Aki nem tud otthon ülni, ugye nyilván ki kell menni majd egy idő után vásárolni, vagy ha az ember megrendeli, azt is valaki hozza. Kesztyűkről, maszkokról, azok mienségéről beszélgetünk, és ugye most itt nem is az orvosokról beszélek, akiknek nyilván speciális maszkokkal, speciális védőfelszerelésekkel kell, vagy kellene rendelkezniük. Hanem az átlag emberről, aki vagy dolgozik, vagy árul egy Üzletben, vagy pedig saját maga elmegy bevásárolni. Mi a helyes megoldás, ha kilépek az ajtón? Hát megint csak nem vagyok ennek a szakembere, tehát amit tudást erről tudtam szedni, az mondjuk a megfelel egy ilyen tájékozott laikusénak, talán egy kicsit több az orvosi hátterem miatt, de nem vagyok szakembere annak, hogy a, melyik maszk hogyan szűr, de vannak józanész mentén megadott tanácsok, amik már ott vannak, semmi más, uh -huh. semmi csoda nincsen. Tehát ugye a két méter, másfél méter, két méter távolság az utcán, a buszon, ha lehetséges a metrón, az biztosan segít. Ha kezet mosunk, azonnal, ha hazaértünk bárhonnan, biztosan segít. Ha én közögök valami miatt, nem uh -huh. tudom, miatt, akkor biztosan jó, hogyha van rajtam azt, mert nem jön ki belőlem. Arra is jó a maszk, akármilyen sebészi, vagy nem fokozatú, hogy ne nyújtálj a számhoz, oromhoz, arcomhoz. Aha. Egyszerűen nehéz ezeket a szokásokat megváltoztatni. Teljesen függetlenül, attól, hogy szűre nem szűre, mit csinál, ami a kezemen van, nem viszem be. Ugye a kezem az, ami a legtöbbször beviszi a számhoz ezeket azokat, észrevétlenül. Most is, ha megnézem a... Éppen. Igen, most én is például így ide tettem Éppen. már így rá, eszembe is jutott, hogy na, most megint megvakartam az orromat." Így van, és otthon nyugodtan vakarhatja az ember, hanem az történik, hogyha kín vagyok az utcán, mm -hmm. el vagyok a boltban, akkor amíg ott vagyok, addig megpróbálom tudatosan fegyelmezni magam, ha hazajöttem, kezet mosok, és akkor rendben van minden. Tehát nem kell hisztérikusnak lenni, a vírus nem tör ki, ugye, olvastuk, hogy majd a kútvölgi járványkórházból kitör a vírus, és akkor mi lesz? Hát a vírusnak nincs lába meg szárnya. Azt el kell jutni valahogy az egyik betegből a másikba. Ezt józan mentén végig kell gondolni, hogy vannak a gyakran megfogott dolgok, nem tudom én, a fogantyú a lift ajtón, a, és így tovább csak a példákat mondom, de rengeteg ilyen van. Nyilván ott, oda-oda tud kerülni a vírus egy darabig ha elég sokan vannak és kedvezők a körülmények, ott egy darabig el van, erős különböző stadik vannak, különböző eredményekkel, de mindnek ugyanaz a vége, mossunk kezet, ne a szánkhoz. Tehát a, a, az evide, a napi magatartásbeli evidence ez már megvan, nem kell semmi újdonságra várni. Ebből a szempontból koronavírus fertőzésről van szó ugyanúgy, mint a, további, a korábbiaknál, kicsit másképpen terjed, másképpen él meg, úgy kell viselkedni, mint, mint egyébként is kellene. Ugye ezekben a távol uh -huh. országokban hagyománya van a maszkviselésnek, nálunk nagyon kevés van, tehát a, uh -huh. az emberek nem is képtelenek órákon keresztül valóban, azt gondolom, hát ez persze csak egy ilyen jelentés a részemről, de képtelenek órákon keresztül fegyelmezetten hordani ezeket a maszkokat. Addig is jó, amíg az órád elfette, tehát én nem nevetem ki azokat, akik maszkban járnak, hogy hisztériáznak, de ez ne adjon egy hamis biztonságérzetet. Attól ugyanúgy kezet kell mosni, ugyanúgy távol kell tartani magát, ugyanúgy be kell tartani ezeket a játékszabályokat, nem, nem menni olyan helyre, ahol sok ember fordul elő, a boltból veszem, megveszem, amikkel hazamegyek, nem trécselek a szomszédasszonyal. Most már kicsit ilyen hülyeségeket mondok, de tényleg csak józan mentén gondoljuk ezt végig. Ugye mondjuk, hogy hazamegyünk és kezet mosunk. Igen. Gyakorlatilag mindenhol arról cikkeznek, hogy nem lehet fertőtlenítőszert kapni, nem lehet a patikában alkoholt kapni, aminek nyilván az a következménye, hogy akinek tényleg alkoholra van szüksége, az sem fog majd tudni hozzájutni. Igen. Szükség van ezekre? Mert hogyha egy sima kérdészet... Sima, kérdésen... szabbanos, langyos víz, bőven elég. meg megint lehet tudni a koronavírusról, milyen fajta vírus, mennyire érzékeny. Minden hozzáértő ember azt mondja, nem, egyetlen egy kivételt sem olvastam ez alól, hogy elegendő a langyos, szappanos vizes, minimum 20 másodperces, de inkább fél egy perces, türelmes, alapos kézmosás, ami jó, több, mint amit a hétköznapokban megszoktunk, de bőven elegendő. Tehát nem kell semmiféle. Hogy az alkoholos fertőtlenítő kendőknek akkor van csak értelme, éppen nem tudunk kezek mosni, és Mindenképpen szeretnénk vetörölni a kezünket, akkor jó egy ilyen kendő, mert ez kéznél van ö, használható, akinek sikerült ilyet venni. Már én sem kaptam a kaptam, hogy a gyógyszertárban 10 tízszeres áron, és vettem két dobozzal, nem tízzel, uh -huh. arra dolva, hogy lesz olyan eset, amikor erre van szükségem, mert éppen nem tudok kezet mosni. De a de legegyszerűbb és a legjobb a kézmosás. Gyakorlatilag uh, folyamatosan nyúlkálunk a telefonunkhoz. Tehát, hogy kimegyünk az utcára, a telefont elővesszük, letesszük, tehát hogy úgy tűnik, hogy talán az egyik olyan góc pont, amire senki nem gondol, hogy mivel hurcolunk valamit haza, az a telefon lehet. Igen, abbár a telefon egyénileg használt át. Tehát nem uh -huh. szereti a telefonját más használja. Nem. Tehát ha kezet mosunk és betartjuk mindezeket uh -huh. a akkor ezen túl, Szerintem a telefon is pont olyan, mint más személyes tárgyunk, mondjuk a fogkezvénykhez hasonlítanánk. Hát csak azzal nem járkálunk az utcán, nem teszünk valóban. ő e Ez így van. Tehát lehet, hogy ne tegyük le, legyen a kezünkbe, legyen a zsebünkbe. Meg megint józan mentén érdemes ezen végig menni, de teljesen jogos a felvetés. Sokat érintjük, sokat masszírozzuk. Ha valakit ez nyug megnyugtat, akkor nyugodtan törölje le időnként egy alkoholos kendővel. De ha egyébként kezet mosott nem tette le, nem adta oda senkinek, akkor nem válik vírus terjesztővé a telefonja, csak attól, hogy önmaga sokat hozzányúl. És mondjuk az valóban egy, egy hogy mondjam, észszerű magatartás lehet, hogy kevesebbet veszük elő utcánként, pedig ugye nagyon csábító a boltba várnunk kell a sorra. Hát ne, amúgy se várjunk a sorra egyébként, ne álljunk be sorra. Ezek megint teljesen ilyen józan néz mentén. Ugye a különböző kultúráknál más és más a távolság, amit elviselünk. Én kinéltem Svédországban, ott automatikusan, ha egy ember felszáll a buszra, villamosra, és rá akar ülni egy esti órákban, amikor üres a villamosra, legtávolabbi pontra ha. ül, -e meg ez az udvarias magatartás. És ezt nagyon mókás látni, amikor két ember a villamos két fölszáll felszáll a harmadik, és az szögeli, hogy melyik az az ülés, ami mind a kettőtől a legnagyobb van. És minden további felszálló ember így ül le. Na, így kell viselkednünk most a hétköznapokban, ahogy a svédek egyébként is. Ugye látjuk azt, hogy úgy tűnik, hogy, vagy úgy tűnt, hogy Kínában gyakorlatilag véget ért ez a hátapedémia, de pont tegnap este olvastam, hogy azok a, Kínai pálampolgárok, akik nem szerettek volna beszorulni Európába vagy Amerikába, viszonylag nagy tömegben hazaérkeztek, és az eredményezett egy újabb megbetegedés hullámot. Ez azt jelenti, hogy körbe-körbe járhat ez a történet, tehát nem alakul ki az a nyáj immunitás, amire tulajdonképpen számítunk, hogy majd úgy fogunk erre egy idő után reagálni, mint bármilyen más influenzavírusra például. Erre sincsen biztos válaszom, de egyenlőre úgy néz ki, hogy olvastam néhány cikket, ami biztató abból a szempontból, hogy kialakul a, az a fajta védettség a betegség után, hogy ugyanazt a vírust nem valószínű, hogy visszakapjuk. Uh -huh. Ez úgy, még nincs, hát egyszerűen nem telt elég idő uh -huh. ahhoz el, hogy ezt ki lehessen jelenteni. Ugye vannak ezek a vizsgálatok, amik a termelődő ellenanyagoknak a szintét és az időbeli lefutását is követik, de ehhez egyszerűen idő kell, hogy, hogy ez megítélhető legyen. Az, hogy a visszajövő utasok betegségeket okoznak, az természetesen mert még mindig van, aki nem kapta meg ott sem. Uh -huh. Sőt, éppen mivel hupeyen kívül elég jól, és nagyon hamar föléptek és nagyon drasztikus eszközökkel, még nagyon sok lehetséges, uh -huh. megfertőzhető ember van, és aki hazajön, az valószínűleg ilyenekkel találkozik. Tehát ebben semmi meglepő nincs. Uh -huh. Az, hogy körbe, körbe fog-e járni, valószínűleg uh, igen, csak ugye az a nagy különbség, hogy lesz oltásunk. Uh -huh. Tehát ősztől, jövő év elejétől egész biztosan uh, óriási, Erők mozdultak meg, hogy ez az oltóanyag előálljon, elő, fog, elő is fog állni. Oltani fognak ez ellen a koronavírus ellen, és az majd szépen a helyére teszi ezt a betegséget is. Tehát nem, nem gondolom, hogy ez után az egy nagy járvány után, azt nem tudom, hogy ez hogy végződik, de jó eséllyel következő ugyanilyen nagy járvány nem lesz. Ugye a statisztikákról beszélünk, Mennyi a valószínűsége annak, hogy ez olyan három-három és fél hónap alatt, amit így általában prognosztizálnak, ezekkel az intézkedésekkel lezajlik? Megint azt a már unalmas választ kell adjam, hogy nem tudom, nem tudok konkrét számot mondani. Nyilván, és csak a zsigeri érzésemet tudom mondani, hogy igen, valószínű, hogy három 4 hónap alatt le fog zajlani. Minél jobbak a távolságtartó intézkedések, és minél fegyelmezettebbek hmm. az emberek, Paradox módon annál hosszabb lesz a lesállás, de annál mégis jobban járunk egyértelműen, mert kevesebb súlyos lesz és kevesebb, súlyos beteg lesz, és kevesebb ember hal meg. Tehát megérné a dolog. De nyilván nem tud maradni egy társadalom, egy ország ilyen lockdown helyzetben hosszasan, mert nem tud működni. Tehát uh, itt van egy borotva élen táncoló egyensúly, amit minden ország uh, Különbözőképpen fog ö, megoldani, és az eredményeket csak majd visszamenőleg tudjuk megítélni. De nagyon valószínű a, ezt a görbe meredekséget látva, hogy Európában elterjed a betegség, hogy, hogy egy viszonylag gyorsabb lefolyás. Lesz. Ez alatt értendő ez a bizonyos három hónap. Arról még nem beszéltünk, hogy gyakorlatilag mindenhol azt sok, ugye most már a hú is kiadta azt az ajánlását, hogy szűrni, szűrni, tesztelni, tesztelni. Igen. Meddig tudunk tesztelni? Kit tudunk? Mennyi tesztre van szükség? Mert gyakorlatilag én kimegyek az utcára, ma letesztelnek, holnap elmentem vásárolni. Igen. Itt is van egy nagy félreértés, azt hiszem, sokunknak a fejében, hogy miről is beszélünk. Ugye, Amikor a Országos tisztifőorvos azt mondja, hogy nyaggatják a sajtótájékoztatóan, hogy miért nem tesztelünk többet, meg a szlávik kollégát, aki egyébként egy fantasztikusan állnak helyt, úgy látom, egy egész elképesztő munka lehet, ami ott folyik. Akkor mindig azt mondta, most a szlávik doktorról beszélek, és egy a test van, hogy ő orvosként diagnosztikus célnal végez tesztelést a betegen, hogy meg tudja mondani, hogy az adott beteg, aki már beteg, az koronavírustól betege, valószínűleg vagy sem. Aki már beteg, abban már van annyi vírus, hogy a teszt az pozitív legyen. Uh -huh. Na most, tehát el kell különítenünk a diagnosztikus célral végzett tesztvizsgálatot, uh -huh. a szűrési, valamiféle szűrési cél végzendő tesztvizsgálatot, ami meg a járványügyi szakembereknek segítene megmondani, hogy hogy terjed a betegség a népességben. De ilyen mennyiségű tesztelést a világon, talán egyedül Dél-Koreában tudtak eddig bemutatni, ha. és az Egyesült Államok most indult ennek neki, ők a szokásos módon, ahogy a háborúkba is későn lépnek be, de akkor aztán hihetetlen erőkkel végighallgattam a sajtótájékoztatót ha. erről. Jövő héttől kezdve napi tízezeres nagyságrendű tesztelés lesz olyan az összes államban, ha. párhuzamosan az Egyesült ha. Államokban, olyan infrastruktúrát mozdítottak meg az ő polgári védelmüket, a femá ami leveszi ezt a terhet a kórházakról a, az egészségi ellátorendszerről, tehát nem annak a csatornáink keresztül megy ez a tesztelés és ital. Nagyon fontos még azt is megérteni, kicsit sok túl bonyolult, vagy nem túl túl sok háttérismeret van, hogy milyen tesztről beszélünk. Ugye a, valószínűleg az emberek azt szeretnék, ha lenne egy gyors teszt, hogy bedug a kékot, és nem, nincs. Tehát a, ugye kétféle módon lehet kimutatni, pillanat, kétféle teszt van már kereskedelmi forgalomban is. Az egyik, és ez az, amiről többnyire hallunk a különböző forrásokból, az a úgynevezett PCR-teszt, amikor magát, a vírus részecskét mutatják ki a betegben. Ez a vizsgálat a természeténél fogva több órás. Nem tud másképpen sőt, egész napos. Ha kézileg végzik, akkor nagyjából mm -hmm. egy nap, amíg lefut. Mert egyszerűen arról van szó, hogy ezt a vírus részecskét kvázi el kell szaporítani, ez a levertranszkifázos reakció, a, tehát, és a utána lehet megnérni. Tehát ennek van egy hossza. És egy másik fajta vizsgálat a az ilyen betegségek esetén az elisa vizsgálat, amikor nem a vírus mutatják ki, hanem azt az ellenanyagot, ami a betegbe termelődik, immungobulinokat, IgM-et, ezek viszont csak néhány nap után válnak pozitívályat, különbözőképpen a különböző immungobulinok. Tehát ez nem azt mutatja meg, hogy vírus van-e a betegben, hanem hogy átesik-e a betegségem, vagy átesett már a betegségen. Tehát soha nem tisztázzák, amikor a tesztről van szó, hogy miről is beszélünk. És, és itt van valóban ez az időfaktor, amit nagyon helyesen mondott Mársa, hogy most lehet, hogy negatív lettem, de ez hamis biztonságérzetet ad. Tehát attól ugyanúgy kell viselkedni, ha negatív voltam, ugyanúgy otthon kerülni és el kell magam távolítani fizikailag a többiektől, mintha pozitív lettem volna. Tehát az is kérdés, hogy mikor van értelme ezt a tesztet elvégezni és, és miért. Ezeket mind át, át kell gondolni. Mit tud kezdeni egy olyan társadalom mondjuk rengeteg pozitív tesztrevegménnyel, ami nem tud mozgósítani utána megfelelő ö, ellátórendszert, vagy nem tud. <gül> Ugye teoretikus a kérdés, de nagyon is gyakorlati a helyzet. Tehát eljöjjézhet egy olyan pánikot, ami csak kárára van az. Megrohanják a pozitív emberek, akik egyébként valószínűleg enyhe, vagy akár tünetmentes, lefolyású betegségben szeretnek megrohanják a kórházakat, hát az, annak nem biztos, hogy jó vége van. Most persze csak ilyen szélsőséges reakciókról beszélek. Tehát nem egyszerű ezt sem eldönteni. Úgyhogy valóban tesztelni kell, valóban minél többet, de, az, de, val, de lehet, hogy már bizonyos szempontból, későn vagyunk. A járványügyi szempontból akkor nagyon jó a tömeges tesztelés, amikor még koreai stádium van, tehát amikor minden kontaktnak a környezetét le lehet tesztelni, nagyszámú tesztel, mert akkor el lehet várni ezeket a előemlített fonalakat, mint az a szuperterjesztő koreában. Ott is az az egy lógót meg, idézőjelben, és hatalmas, relatíve, a, tehát a legtöbb betegség annak köszönhető koreában. A többinél minél el tudták fogni tehát izolálni tudták, ezt a láncot meg tudták állítani, izolálni tudták a betegséget. Hát ugye most már Magyarországon ezen túl vagyunk meg Európában, hogy így utána lehet menni. Tehát gyakorlatilag tényleg mindenki saját magáért, meg másokért el, Ami azt jelenti, hogy egyébként naponta döntéseket hozunk. Ugye én most éppen itt vagyok az anyukámnál, aki 88 éves, mert közben eltörte a kezét is. Ugye nálunk is pont a mai nap kérdése az, hogy most én... Hát vigyem az anyuk hozzánk, ahol ki lehet ülni az erkélyre, de ott van a párom, akit meglátogatott a fia többször, aki egyetemista. Vagy maradjunk itt, mert akkor itt legalább mással nem találkozunk. Ugye tehát, hogy ez az életminőség kérdése, illetve a friss levegő, meg a bérházban, ahol rengeteg ember fogja meg a kilincset. Az ember nem biztos, hogy tud jó döntést hozni. Ilyen helyzetekben, tehát tulajdonképpen folyamatosan döntünk, és aztán várjuk a következményeket, mert ugye a döntések azok sosem biztos, hogy azok, amik a megfelelőek, hiszen nem ismerjük a helyzetet, tulajdonképpen egy kicsit ilyen ureszporoszul-e döntéseket hozunk. Valószínűség valószínűségszámítást játszunk, ami nem biztos, hogy mindig helytálló. Hát az egyes ember tekintve a valószínűsége, hogy megkapja a betegséget vagy nem, az pontosan 50 százalék, mert vagy megkapom, vagy nem. Ez, Tehát az összes, ez egy más valószínűségi tér. Az összes ilyen valószínűség az populációra vonatkozik. Tehát azt mondja meg, hogy száz, vagy ezer, vagy egy tízezer ember közül hányan kapják meg. Uh -huh. Ezért van az, hogy az egyes ember szempontjából a józan és szabályok betartása a legfontosabb. Tehát ha van egy idősebb nagyszülőnk, vagy mi magunk vagyunk azok, akkor az a Nagyképpen ilyen a prudens magatartás, hogy nem látogatjuk, oda visszük neki az élelmiszert és naponta sokat beszélünk vele telefonon és skype-on és így, így amúgy. Ne. Tehát a fizikai, az egyetlen biztos dolog, hogy nem lehet megkapni, hogy nem kapom meg. Tehát a fizikai kontaktusnak az Elegi. elvágása minden módon. Ha mint ahogy rá vagyunk kényszerítve legtöbben, hogy mégis kontaktusban legyünk, akkor azt kell okosan csinálni. tehát Csak kézmosás után, nem ölelgetni, nem puszilgatni, bármennyire az ember vágyik arra, és ilyenkor a fizikai komfort nagyon hiányzik. Ez, szerintem a lelki része legalább olyan fontos ennek a dolognak, mint a, Ez így. A, a dolog. Ez nagyon nehéz. És ezért már nagyon sok helyen láttam az elmúlt napokban fölbukkanni, hogy ne beszéljünk már social distancing ről tehát szociális eltávolításról, hanem fizikairól. Szociálisan nem kell egymástól eltávolodni. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ezek tényleg, körbe futok ezzel a mondattal már, józan ész mentén próbáljuk elvágni azokat a fizikai csatornákat, amin keresztül a vírus eljut az egyik emberből a másikba, ez leginkább ugye a köhögés, püszkölés, tűzszentés, közös légtér, az érintés, a kézszáj kapcsolat, Ezeket kell nagyon tudatossá tenni magunkban, és ez nagyon nehéz. Tehát, és ez nagyon fárasztja az embereket. Állandóan odafigyeljek erre, ez uh -huh. egy koncentrációt igényel. És ezért legjobb az, ha otthon vagyok, mert otthon nem kell koncentrálni. Uh -huh. Hogyha hazajöttem, leveszem az utcai ruhát, külön teszem, nem kell gőzölni, nem kell sterilizálni, semmit leteszem. Nem hordom körbe a lakásba, ott hagyom az előszobába. Bemegyek, kezet mosok, jó vagyok. Már nagyon kicsi az esélye, hogy, hogy behozzam a fertőzést, és átadjam. Ugye arról beszéltünk az elején, hogy körülbelül egy ilyen három-négy hétre érdemes az embernek el, bezárnia magát, elzárnia magát a külvilágtól, amennyire lehet. Közben azt is mondtuk, hogy nagyjából három és, három és fél hónapra tehető most ez az időszak, amíg túljutunk a csúcsponton, meg elindul lefelé ez a vírus. Ez a kettő, ez azért mégsem, ez a két szám nem nagyon illeszkedik egymáshoz, mert három-négy hét után kimegyek, megint ugyanaz történik velem, kezdődik előről. Nem tudok igazán okos választ adni erre sem, mert nem tudjuk, mi lesz a helyzet. Tehát ha megszakadnak, ha, ha sikerülne, ha tényleg mindenki otthon maradna, ami ugye nem lehetséges, de ha nagy többség otthon maradna, ha tényleg még tegnap is... Én is minden nap nagyjából egy órát eltöltök az utcán azzal, hogy gyaloglok, mert a fizikai fittség megtartása pont olyan uh -huh. fontos. De akkor nem megyek senki közelébe, nem szállok fel járműre, egyszerűen a levegőn vagyok egy darabig. A levegő nem fertőz, tehát még egyszer nem mi az, van, nem a középkori felfogással kell bennünk, hanem a vírus fertőz. Ugye azt látom, hogy még mindig fiatalok, ha már nem ülhetnek be sehova, akkor buliznak az utcán, fölülnek a hídon a korlátra, és ott zenét hallgatnak együtt, kis bócok. Mm. Nem, nem kéne. De hát ez nagyon nehéz rávenni mm -hmm. embereket erre. Tehát visszatérve a kérdésre, hogy hogy fog ez átvenni, ez attól függ, hogy megszakadnak-e a láncok, látszik-e, hogy megszűnt a betegségnek az exponenciálisnak látszó nagyon gyors szám emelkedése, akkor lehet majd ezeket a döntéseket meghozni. Lehet, hogy ezekre az intézkedésekre hosszabb időre szükség lesz valóban. Tehát például, ha az iskolára, ha a színházra, koncertidényre gondolunk, ezt az idényt valószínűleg el kell felejtsük, majd ősszel kezdjük. Én tényleg mindenkit csak és kizárólag a józanész használatára bíztatnék, mert a a legrosszabb tanácsod ugye ez egy közhely, de igaz. Csak egyszerűen figyeljünk oda ezekre a józanész szabályokra, és att attól remélhetjük, hogy kevesebb ember lesz beteg. Meg lehet, hogy azt jártana, hogyha most nem csak saját magunkra figyelnénk, hanem a környezetünkre is, mert úgy tűnik, hogy sikerül mindig találni egy célcsoportot, akit lehet utálni most éppen az öregeket, hogyha meglátjuk őket az utcát. Most. ami teljesen elképesztő történet, de az egészen biztos, hogyha felfogjuk, hogy a maszkot meg mindezt nem csak saját magunkért, hanem mindenki másért is tesszük, akkor valószínű, hogy sokkal könnyebben megmenekülünk, és hát én most a 11. kerületben vagyok, érezhetően tisztább a levegő. Tehát, hogy sikerült elérnie egyébként ennek a vírusnak, amit Kínában is, ugye, úgy ki lehet menni, és levegőt venni az utcán, tehát, hogy úgy tűnik, hogy másrészt, Ről, meg a környezetünknek hasznot is hozunk azzal, hogy nem sétatikálunk, és nem autózunk, és nem rohangálunk, mint pókhafalon reggelről estéig. Valóban olvastam olyan, Staddi, hogy a hosszú távú hatása a környezet szennyezés csökkenésének csak ami ott Hupei és környékén van, több tízezer életet mentett már meg. Mm -hmm. Ez lehetséges, hogy ez igaz, nem tudom megítélni, ehhez végképp nem értek, de minden esetre érdekes. Viszont a világ meg úgy működik, ahogy ö, úgy, ezek az ipari termelési kereskedelmi láncok, a globa, globalizáció, visszafele nem lehet a történem kerekét forgatni. Inkább azzal kell foglalkozni, hogy amikor előrefele forgatjuk, az minél kevésbé káros legyen, hogy ilyen nagyon bölcs dolgokat mondjak, ezek triviális dolgok. Én nem hiszem, hogy, hogy a világ szép tud esni ilyen kis izolált szigetekre, és úgy tud működni. Tehát nem, egyszerűen nem tud úgy működni hosszú távon. Nagyon odafigyelve kell majd ezt visszaépíteni, és erre nagyon komoly erők mozdultak meg. Tehát látom, hogy ez kezd kibontakozni. Hát ez kell valamennyi idő. Ugye néhány napos, néhány hetes ez az állapot. Nagyon komoly intézkedések vannak, és... Én bízom benne, hogy mivel maga a járvány le fog vonulni a világon, ez nem olyan, mint egy háború, amikor elpusztul az infrastruktúra, elpusztul a, az emberek, elpusztulnak, nagyon nagy tömegben meghalnak, és újra kell építeni az egészet. Ugye. Szerencsére a mi generációnknak már csak történelmi tudása van erről, nem személyes. De mégis azt gondolom, hogy ez talán csak egy ilyen nagyon mély csuklás lesz a világ sorsában, és nem egy gödör, amiből nagyon nehezen tudunk kikapaszkodni, reménykedjünk ebben, hát, és maradjunk otthon. Ugye? Yeah, ezt, ezt tudjuk most tenni, hogy otthon maradunk. És egy kicsit átalakítjuk az életünket. Így van, így van. Ürünk a képernyő előtt, és beszélgetünk. És beszélgetünk. Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, így Skype-on. Egyáltalán nem mondom azt, hogy nem volt más élmény, mint amikor személyesen találkoztunk. Köszönöm szépen, és minden jót nektek, és Én is köszönöm, hogy türelmet, sok-sok türelmet, arra lesz leginkább szükség. Úgyhogy ezt kívánjuk a hallvatóinknak is, magunknak is, sok türelmet, toleranciát, empátiát, és időnként egy kis magunkba fordulást, mert szerintem ez az itthon tartózkodás, ez enélkül nem megúzható. És köszönöm szépen dr. Balkányi Lászlónak, aki 12 évig dolgozott az Európai Járványügyi Hivatalban, vagyis a European Center of Disease Prevention and, Igen, Control. and Control. Azt gondolom, hogy ha ő nem tud erről a dologról mindent, mi sem, úgyhogy legyünk türelmesek, és akkor várjuk meg, hogy mi fog velünk történni. Köszönöm, é. hogy Köszönöm én is.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 Kívánok mindenkinek békés, nyugodt század véget. Álom szép álmokat. A viszont hallása.